Він не знав вранці, не думав про все у день, а тепер ось рішає, це непотрібне, зайве питання уперто, завзято, наче хоче смолу от піддошви одерти. Що значить чиста вода? Все питання держить його серед дерев бульвару, білих на сіробу небі, як ряд кісток з риби, в брудному кориті алеї. І здається, що коли б він вирвався звід, Воно може блишилось позаду нього, засипане криком ворон. Антин покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Йому не треба дивитись на місто. Він може глянути в калюжу і побачити город. Важкий білий собор в шапці зеленої бані, цегляний будинок у праві і жовті стіни суду. Все це змістилось в одній калюжі. На тротуарі теля. Три фігури, що мають наче одно обличчя в синіх штанах під студента, заганяють в калюжу теля. Теля не хоче, підійма хвіст, лупить налякані очі, а коли їм нарешті вдається і чотири тоненькі ніжки розбивають на бризки собор у праву і суд та грузнуть у болоті, Дурний ображаючий сміх, наче твердне у сірій мряці, і важко спадає в стоячі води калюжі. Потом вони ще плювали. Хто переплюне калюжу? Антін не чекав. Щось каламутне осідало на серці. Воно починалося вдома, а кінчалося тут, в безбарвній міській нудоті, як довгий і ржавий ланцюг. Вдома був спокій, день біг за днем. Як в калюжі весь город, так в окремому дні він бачив ціле своє життя. Вранці, ще лежачи в ліжку, він слухав жінчині сни, прозаїчні, скучні, як дійсність, пив чай на швидку за столом, заслідженим кришками, денцями мокрих склянок та посудою, що лишилась після вечері, і біг в школу на службу потім обідав, все в тій самій годині з вічно захопленим, а в нас сьогодні зелений борщ, і чув нарікання на куховарку. По обіді жінка дрімала, а він йшов в город в надії чогось нового, що кожний раз заводила марно і знову ніс на вечірній вогник додому ту ж саму зануду, з якою виходив». Вечорами збирали з часом до жінки-сусідки і грали невинно в карти, для апетиту більше. Він в карти не грав і йшов до себе, чужий тому всьому, курив, і в клубах диму писав щось, чого ніколи не повинно побачити стороннє око, тільки для себе, аби задовольнити потребу.